85. Insyaallah untuk hari Kamis adalah hari Kamis surah At-Taubah diawali dari ayat 1 hingga ayat 33 ya. surah ke-9 surah At-Taubah diawali dari ayat 1 sampai ayat ke-33. Baik pendengar dan pecinta agama Jakarta, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatiha. Amin. Alhamdulillahih minha shayyutanul rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Baalik yaumidin. Iya ganabudu. Iya ganastain. Ehdinah siradal mustaqim. Siradal ladinan anamtaalaihim. Alghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mafutah alayna hifadaka wa sura min huzai bi-rahmatika ya rahimin. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi-rahmatika ya arhamarrahimin. rahimin. raham bil quran wa j'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zhakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna Warazukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar Waj'arhu lana hujjata ya rabbal al alamin Ya'allama kuyufa la yakuduhu syai'in min almihi wa la yauduhu Taqabbal Allahumina wa minkum taqabbal ya karim Baik Ibu dan Bapak untuk hari ini, Rabu dan hari Kamis, seperti biasa kita dalam indeks Quran. Nah, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks Quran, terjemah perkata, bisa dibuka di halaman 9. Kita mencoba membahas tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Yang poin pertama, untuk Ibu dan Bapak mungkin yang belum memiliki bukunya, atau Quran atau indeks terjemah perkata, bisa dicatat. Poin pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu bisa dilihat di surah ketiga, ayat 7 dan ayat 18. Ya, dicatat ya. Ini. Jadi kita memang indeks itu punya ada yang biru, ada yang merah, ada yang empat kilit, nanti ya. Ada yang tercanggih. Tapi yang tercanggih belum ya, belum keluar. Kenapa kok banyak variasi-variasi uh, aja karena setiap buku ada kelebihan dan kekurangannya. Itu dan kita baru tahu ya Quran yang 30 juz ini ternyata masyaallah itu dijelaskan dengan indeks saja berjilid-jilid itu. Maha luas ilmu Allah. Itulah ilmu Allah bila dibandingkan dengan ilmu kita ibarat setetes air di lautan yang luas. Allahu akbar ya. Wa ma uditu minal ilmi illa qalila. Baik sudah e, ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran terjemah perkata ataupun Quran berwarna tinggal buka halaman di halaman 50 ya lebih mudah e, indeksnya itu di, sam, di akhir ya di akhir terjemah perkata di sana ada indeksnya halaman 9 tentang ilmu dan cabang-cabangnya keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu bisa dilihat di surah ketiga surah Ali Imran ayat ketujuh. Ayat ketujuh. tujuh. Nah ini sudah ya. Nih. Takqabalillahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'uzu bilahe min rajim. Bismillahi wal ladzi anzal 'alayka kitaaban minhu ayatun muhkamat muhkamat jadi ham mesti akan sebutkan minhu ayatun muhkamat hunna ummu kitaabi wa ukhra فأمَّالذينَ في قلوبِهم زيدٌ فيتبعون ما تشابه منه بطغاء الفتن، فيتبعون ما تشابه منه بطغاء الفتن و بطغاء التويلي. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُنَّا مِنْ قَبْلُ مُسْلِمِينَ وَمَا وَمَا مَتْبِئِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Masyaallah, bawahnya banyak doa nih ya. Ini doa ingin ditetapkan hati supaya tetap dalam hidayah ayat 8-nya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jamalul nasil ya billa riba fi inna Allahu la yuxrif mi'ad. InsyaAllah ya, baca doa doa di sini. Kadang kadang kita sudah sering berdoa, tapi tidak tahu letaknya ada di mana. Ternyata di sini, ya tu. Nah ini ayat ke tujuh waladzi anzala ya, alaykal kitab ha ini ya tentang keutamaan itu hmm, hmm, hmm ya Atas baik baik dah ya. ya terima kasih ayat yang ketujuh ni Huwal ladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi ya hunna umul kitabi wa akharu mutasyabihat huwal ladhi allahu alladhi allahu yang anzala menurunkan ya telah menurunkan alaiqa kepada kamu Muhammad alkitab kitab minhu daripadanya dari kitab Quran ini Ayat ganat. Ada ayat-ayat yang jelas. Maksudnya apa? Jadi kalau kita baca ayat baca Quran, terjemahnya apa yang kita terjemahkan sudah jelas tanpa penafsiran pun kita sudah jelas. Hunna itulah ummul kitab, pokok-pokok alkitab. Wa uharu dan yang lain mutasyabihat, ada yang samar-samar. Ada yang perlu penafsiran. Ya Allah, pokok aidihim kan itu. Ya Allah tangan Allah berada di, di atas tangan mereka. Itu kan perlu penafsiran bukan tangan langsung gitu ya kekuasaan. Nah itu. Fa %uh ammal ladina maka adapun orang-orang yang fi kulubihim fi dalam di dalam kulub hati-hati mereka, hati-hati mereka dalam hati-hati bukan hati-hati harus hati-hati. Hati. Kulub. Ya. Dalam hati-hatinya mereka zaiqun ada cenderung sesat fayattabi'una ma kana maraka ikuti ma tasabaha yang samar-samar min hudari padanya untuk mengharapkan al-fitnah fitnah ujian wa dan mengharapkan takwil penjelasannya ingat wa ma dan tidak mengetahui takwilahu penjelasan illallah melainkan allah warasihuna dan orang-orang yang mendalam bil ilmi di dalam ilmu Yaqooluna mereka berkata, Amanna kami beriman bihi kepadanya kepada ayat Mukhammad dan Mutasabihat yang Quran ini. Kolun semuanya minain dirabina dari sisi Tuhan mereka, dari sisi Rabb mereka. Ayat Mukhammad, ayat-ayat Mutasabihat semuanya dari Allah. Ingat, wamayazgaru dan tidaklah mengambil pelajaran ilah ulul alba, melainkan orang-orang yang mempunyai akal. Itu ya terjemah perkataannya kadang-kadang nyambung kadang-kadang belum. Nah, di, ayat, di terjemah bebasnya di sebelah kiri dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Di antaranya dari ayat-ayat Qur'an ini ada-ada ada-ada. Ada ayat-ayat ada, ada, ada yang muhkam. Muhkam itu penjelasannya di bawah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Tanpa penafsiran kita sudah tahu tentang apa, e, misalnya sholat itu, wajib sholat, jakat, ya itu. Ada juga nanti ayat-ayat yang perlu penafsiran. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran yang, dan yang lain ada yang mutasyabihat. Apa itu yang mutasyabihat? Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Ya, ada penafsiran. Itu kayak alif lah, bukan ada yang ditafsirkan, ada yang hanya Allah yang yang tahu tentang maknanya dari Alif Lam Mim. Ada juga yang mencoba menafsirkannya. Nah ini. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat, apa ya ayat yang muhkamat, ayat yang sudah jelas, ya mudah dipahami. Sedangkan mutasyabihat ayat-ayat yang perlu taqlid, perlu penafsiran. Bahkan mungkin juga ayat itu atau maknanya hanya Allah yang tahu. Kayak Alif Lam Mim, Allahumma bi murohidhannih itu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman hanya kepada Allah, hanya kepadanya, kepada Al-Quran miliknya Allah, ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang turun itu dari Rob mereka, dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Makanya Islam itu Islam orang agama yang berakal, gitu. Kalau tidak akal, tidak tidak tidak harus beriman, tidak harus sholat. Maksudnya apa? Kalau ada orang maaf yang berubah pikiran karena kodratnya seperti itu, tidak wajib sholat, gitu. Tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, karena adanya taklif, adanya kewajiban, adanya akal sehat. Namun tatkala akal sehat itu rusak karena oleh minuman, oleh sendiri ya oleh obat-obatan, itulah yang jadi masalah menjadi penyebab dosa dan kesesatan. Kalau misalnya ya berubah pikirannya dari sononya, itu kan lain cerita. Tidak ada taklif, tidak ada kewajiban. Makanya diingatkan eh, kewajiban itu gugur kepada anak-anak kecil sampai dia dewasa. Ya kan? Kemudian orang yang tertidur Tertidur bukan ditidurin Bukan tidurnya Tanggung tarik selimut bukan seperti itu Orang yang tertidur gak dengar apa-apa Karena lelah Ya Allah ya Rabbi ya, Sudah jam 9 bangun Jam 9 siang saya belum sholat subuh Langsung bangun langsung mulu Langsung sholat itu karena tertidur Terlupa Jadi tidak ada taksir Kecuali ya itu Orang anak kecil sampai dia dewasa Orang yang tertidur sampai dia bangun orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali gitu kan ini jadi agama Islam adalah agama orang-orang yang memiliki akal pemikiran bisa di, bisa diterima oleh akal tapi tidak diakal-akali itu Islam itu agama yang mudah tapi tidak dipermudah di ayat delapannya. karena ayat-ayat ini ada yang muhkamat dan mutasyabihat orang-orang yang sesat itu lebih memilih takwilnya, lebih memilih yang mutasyabihat yang ditakwilkannya dengan akal dan pikirannya padahal yang mutasyabihat ini hanya Allah yang tahu, gitu kan. Nah, ini oleh sebab itu banyak orang-orang yang sesat. Untuk tidak sesat, nah di ayat 8-nya dituntun ada doanya. Rabbana la tuzigh qulubana Barada idh hadaitana wa hab rahmah innaka antal wahhab Kalau baca doa diputus-putus enggak apa-apa. Kalau baca Quran diputus-putus enggak boleh gitu ya. Baca Quran harus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladika rahmah Inagatul wahhab, tapi kalau kita sedang berdoa boleh diputus-putus, gitu ya. Robbana ya Rob ya Tuhan kami ya Allah lah tuh jangan engkau condongkan sesat hati kami. Ba'adair hadaitana sesudah engkau tunjukkan kami, atau saat engkau tunjuki kami. Sesudah kami diberi hidayah oleh engkau. Ditunjukkan. Kemudian disesatkan. Jangan ya Allah. Wahab lana. Dan berilah. Untuk kami. Mila dunka. Dari sisi engkau. Rahmah. Rahmat. Innaka. Sesungguhnya engkau ya Allah. Antal wahab. Engkau maha pemberi. Ini. Ya. Didawamkan. Diamalkan di doa ini. Ternyata ini ada di surah Al-Imran. Ayat ke-8. Sering kita pakai. Tapi enggak tahu. Kayak hey, Rabbana. Adinya di mana? Ini surah Al-Baqarah kan ayat 200 di sana. kadang-kadang eh, kita tahu sering makke, sering doa tapi enggak tahu adanya di mana gitu kan tentang doa-doa itu. Karena kita biasanya ngaji ya nguping, enggak dikasih tahu di mana adanya gitu kan. Jujur aja saya juga begitu gitu ya. Tuh, eh di ayat ke 200. Nah, iya itu ya. Robbana, robbana atina pi dunia itu Ada di ayat 201 Jadi yang doa salah Robbana atina pi wamalahu Wama lahu min khulak Dia hanya berdoa Ya Allah berilah kami di dunia wamalahu lahu pil akhirah Dan tidak baginya di akhirat Min khulak bagian yang menyenangkan Waminhum dan dari dari Diri mereka diantara mereka Bayakulu ada orang yang berdoa Yang baik ini yang benar Ayat ayyuhad dharatus ya rabbana atina fid hasanah wa hasanah wa hasana, qina adzabannar rabbana ya allah ya tuhan kami atina berilah kami fid di dunia hasanah kebaikan wa hasanah dan di akhirat hasanah kebaikan wa dan peliharalah kami azabna dari siksa api neraka. Ini ada di suratul baqarah, surah kedua ayat 201. Gitu ya. Itu tentang doa-doa ini. Doa kembali ke surah al-imran ayat ke-8 ya. Dicatat aja. Tadi yang robana atina surah al-baqarah ayat 201. Yang kurang tepat ayat 200-nya. Ya, ini Kemudian surah Al-Imran ayat 8 itu tentang doa supaya hati hati tetap dalam keimanan gitu tidak dicontongkan dalam kemusrikan. gitu di surah Al-Imran ayat ke-7 dan 8 poin kita. Kita teruskan bahasan kita masih tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Masih di surah ketiga kita masuki ayat yang ke-18. Nih pelan-pelan ya. Ayat 18 Ibu dan bapa yang sudah memiliki terjemah perkata 30 juz atau berwarna Halamannya sama Ada di halaman 52 Ya Ini halaman Ini Jadi surah Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu Ini surah ketiga masih Ayat ke-18 Ya tadi ayat ke-7 sekarang ayat ke-18 Nah ini Ada ya ayat ke-18 sudah ketemu. Ini ini us banyak doa ya. Masyaallah. Ayat 16-nya juga menarik juga ya. Al-Qur'an ya, semuanya menarik, cuma kan kita pilah-pilah, uh, Kita baru tahu ini. Ya. Dari ayat 16-nya. Auudzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Alladziina yuqiluna Rabbanaa innanaa aamanna faghfir lanaa dzunubanaa wa qinaa 'adzaaban naar Ya Allah panas ya api neraka itu di dunia itu sudah direndam beribu-ribu tahun panasnya masih seperti itu makanya kita dituntun untuk selalu berdoa ya Allah hindari dari siksa neraka yang tadi kan gitu ya e, tentang tentang ini apa? Neraka ini Masya Allah. Di ayat ini juga sama. Tuh. Rabbana ya Tuhan kami. Ya Rabbinana. Sesungguhnya kami amanah Kami telah beriman kepada engkau ya Allah. Faghfirlana. Maka ampunilah untuk kami. Zunubana segala dosa kami. Waqina azabanna. Dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadikin, orang-orang yang benar. Wal-qonitin, dan orang-orang yang tetap taat. Wal-munfikin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wal-mustawfirin, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Bil-ashar pada waktu sahur. Nah, ini ayat 18-nya. Eh, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, la ilaha illahu wa wal malaiikatu wa ulul ilmi ta'iman bil kispa. La ilaha illahu, oh dihentikan jadi panjang. La ilaha illahu wa al-aziz al-hakim. Syahid Allah. Menyaksikan Allah. Annahu bahawa sejujurnya sang dia Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Rab. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Melainkan dia Allah. Wal malaikah. Dan para malaikat. Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang berilmu. Ka imam bil kristi. Yang menegakkan dengan keadilan. La ilaha illahu. La ila, la ilaha illahu. La ilah Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah. Tidak ada Rab. Illahu. Melainkan dia Allah Allah adalah Al-Aziz yang maha perkasa Al-Hakim maha bijaksana Ini Ya Di ayat 18 Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan Tidak ada Rab, tidak ada ilah selain dia Allah Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu Yang mendegakkan keadilan Tidak ada Tuhan selain dia Menyatakan seperti itu di ala Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah ini. Jadi orang yang berilmu menyatakan. Rob ilah hanya Allah. Jadi orang orang yang robnya, Tuhannya, ilahnya bukan Allah. Berarti tidak memiliki ilmu. Kan gitu bahasa eh, luasnya. <tuh> Kemudian. Tentang keutamaan ilmu ini ada di surah keempat. Surah keempat. Tadi Al-Imran surah keempat surah An nisa ini Surah keempat ayat. Ke 83 Enak ya belajar seperti ini Semua orang jadi pinter gitu. Karena kita dibimbing oleh uh, Ilmu Allah gitu Dan karya-karya orang pinter Ini kan terjemah perkata karya orang pinter Allah dulu malah susah Ingin mendapatkan seperti ini ya Kalau masyarakat baru 3 tahun Belum ada apa-apa Sekolah aja kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 SMA 3 tahun tuh 12, Kuliah 5 tahun Berapa? 17 tahun Jadi kalau masantren baru 1 tahun eh, Ini mah terlalu naif gitu, ya. tapi, tapi tidak diimikan di, target ya. Karena kita kan selain masantren Kita sekolah umum gitu. Kalau mau pinter ya Allah berikan kepandaian. Baik Di surah keempat ayat 83 Ada di halaman 91 Sudah ketemu? Ya mudah kalau Qurannya sama dengan saya yang memiliki Quran terjemah perkata tiga puluh juz ini ya. Jadi ibu akan pintar. Karena bapak dan ibu memiliki terjemahnya di bawahnya perkata di kanan kirinya ada terjemah Departemen Agama di sebelah ujung Muhabis ada indeks Qurannya ini. Ada ya di halaman 83 nih. Saya ketemu ya 83 puluh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمطونه منهم Walau lafadulullahi alaikum warahmatuhu Latta ba'atumus syaitana illa qalila Itu ya ayat 83-nya itu Ayah betul ayat 83 ya nih. Wa idha ja'ahum dan apabila datang kepada mereka Amrun perkara atau berita Minal amni dari keamanan Awil khauf atau ketakutan. Jadi berita aman tentang berita ketakutan. Mereka menyiarkan dengannya. Dan kalau mereka mengembalikan. Ila Rasul kepada Rasul. Wa ila ulil amr. Dan kepada pemegang kekuasaan. Minhum. Dari di atau di antara mereka. La alimahu tentu akan mengetahuinya. Al-lazina orang yang yastambitunahu mereka yang menyelidikinya. Minhum dari atau di antara mereka. Walau la fadlullah dan kalau tidak fadl karunia Allah. Alaikum atas kalian. Warahmatuhu dan rahmatnya. Wala tatta wala walat gitu ya. Jadi warahmatuhu let masuk ke sana. Mata-tabinya jadi pendek. Wa rahmatuhu latta ba'atum. Lanya jadi pendek. Karena ketemu berpertasid. Dan ini. Tajwid kan. Latta ba'atum wa Tentu kalian mengikuti setan, Illa qalilah kecuali sedikit. Apa maksudnya? <laughs> Di sebelah kanannya. Dan apabila sampai kepada mereka. Suatu berita tentang keamanan. Atau ketakutan. Mereka langsung menyiarkannya. Padahal. Apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri. Ulil Amri di sini adalah e, 208. Di bawahnya ada tu ya. Ini Ulil Amri. Ini Ulil Amri, tokoh-tokoh sahabat Rasul. Ya, Ulil Amri minkum di sini sekarang nanti ulama umaro, ya ulama Ulil Amri minkum yang memerintah, gitu ya. Fa intanazatun pisya'in, farudzulillah warasul kan itu. Nah, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka Rasul dan Ulil Amr. Itu ya, di 209-nya ada, catatan kakinya ke bawah. Tuh. Menurut Mufasir, yang lain maksudnya ialah, kalau suatu berita tentang keamanan, dan ketakutan itu disampaikan kepada rasul dan ulil amri tentu rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan adu istimbat penetapan hukum ya dari berita itu jadi tidak tidak sembarangan jadi ada berita langsung mereka tanggapi padahal mereka tidak memiliki ilmu kalau semuanya itu diserahkan kepada rasul yang memiliki ilmu a nah dan ulil amri para sahabat dulu ya ini tentu permasalahannya akan selesai Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi. Dari mereka, dari Rasul dan Ulil Amri ini. Sekiranya bukan karena kernia dan rahmat Allah kepadamu. Tentulah kamu mengikuti syaitan. Kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Nah ini yang berada dalam kebenaran. <tuh> ini eh, tidak secara langsung dalam ilmunya ya. Kemudian di surah ke sebelas. Ayat 24, ya surah 11, ini. surah ke-11, ayat ke-24. <tuh> Ibu yang memiliki Quran terjemah perkata atau berwarna, silakan langsung buka di halaman 224. Itu enaknya ya. Ini, ini, ya. ini. Mm -mm. untuk mendapatkan CD-nya di mana di rumah yatim ya. Tapi memang belum di belum selesai. Masih di file di komputer. E, jadi e, nanti bisa. Tapi untuk tajud e, ringkas ada di rumah yatim ya. Ke rumah yatim Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad. Baik, masih tentang ilmu atau ma'an ilmu di surah ke-9 eh di surah ke-11, surah Hud ayat ke-24. Ibu langsung buka aja halaman 224. 224 yang memiliki sama Qurannya. Kalau Qurannya cetakannya sama, sama halamannya. Kalau beda cetakan, halamannya beda-beda dikit biasanya. Tapi umumnya ada beberapa yang sama. Halaman 224 ayat ke 24 ya. Nih, coba kita lihat. Ayat 24. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخلو الى ربهم واخلو الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثلا فريقين الك itu berusaha kalian nih ya. perumpamaan nih. Masaul Fariqinik al al-awcam al-bashir al-samir. Hal yang setia nih. Masa al-fana ta'zakirun. Masya Allah ya Quran itu tu perumpamaan Penuh ilmu perlu pengetahuan. Tapi kita tidak ngeh tidak tahu kerana jarang kita tidak bisa membukanya. Dengan indeks itu akan jelas. Tadi Pak Sofi saya baca terjemah perkata tak jadi bingung. Iya, jadi harus dilihat dulu ininya topik bahasannya. Jadi yang akan kita bahas apa gitu. Baru ketemu gitu ya. Atau melalui tafsir kalau surat demi surat. Tapi kalau tema demi tema enak pakai indeks ini. Masya Allah. Kan ini temanya adalah tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu. Nih di ayat 24. Innal ladina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman. Wa'amilu salihat dan mereka beramal baik. Beramal soleh. Wa'akhbatu dan mereka merendahkan diri ila rabbihim kepada Tuhan mereka. Gitu. Ya. ya kita sambil sujud-sujud itu hanya milik Allah. Jangan kepada manusia. Kita merendahkan diri kepada Allah bukan kepada manusia. Kepada manusia tidak boleh. Wa'ulaika dan mereka itu adalah... Ashabul jannah. Penghuni surga jannah. Hum piha. Dan mereka di dalamnya. Khalidun. Orang-orang yang kekal. Kekal di dalam jannah. Di dalam surga. Nih. Perumpamaan kedua ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ini Ayat yang kedua. Yang puluh empat. Ini apa? Apa? Topik kita kan ini, ayat 24 ini. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan orang mukmin Ini kan orang yang punya iman dan tidak punya iman. Orang yang punya ilmu, ilmu Allah dengan yang tidak. Perumpamaannya Allah Akbar, Quran ini begitu indah, begitu manis. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli. Coba, sudah buta, tuli pula. Kan ada sekarang orang yang buta yang ngomongnya serba salah gitu ya. Menyalahkan ini dan itu. Buta hatinya, buta pikirannya Allahu Akbar. Dan me, yang benar disalahkan, yang salah dibenarin. Hati-hati nah, ini ya. Nih, perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin Seperti orang, orang itu buta. Sudah buta kan tidak bisa melihat. Kalau saudara-saudara kita yang tunai-tunai masih bisa mendengar. Ini enggak, sudah buta dan tuli pula. Perumpamaan orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar, ya jauh lah. Bagaimana dia dapat hidayat, itu ya? Bagaimana dia mau menerima kebaikan? Orang lihat aja enggak bisa, ya kalau ya, enggak bisa lihat mendengar itu orang-orang maaf yang yang Netra itu, uh, masya Allah ya, dia tidak bisa melihat, tapi ada pasca indera keenam dia bisa mendengar, Quran bisa hafal 30 puluh juz, apa yang kita sampaikan dia dia langsung paham. Ini ini enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar. Bayangin orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tu, orang kafir dan orang mumin sama seperti orang yang buta tuli, buta tuli dibandingkan dengan orang yang bisa mendengar dan bisa melihat ya jauh lah. Samakah kedua golongan itu? Maka tidak tidaklah tidaklah sama. Nah, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran dari itu semua? Nah ini manis sekali ya. Innaaladzina amanu. Wa salihati huwa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fihakhalidun mathalul faryaqaini kal a'ma Nih, perumpamaan dua golongan kal a'ma seperti orang yang buta wal asam dan orang yang tuli udah buta tuli pula wal basir bagaimana perbandingan orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar ya, tentu beda hal yastawiyani masalah Apakah sama keduanya perempuan itu? Afalah, karun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari hal itu? Berbahagialah orang yang diberikan hidayah, topik dan hidayah. Jadi orang yang diberikan topik hidayah itu sama seperti orang yang mendengar dan melihat. Orang yang tidak diberikan topik dan hidayah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu kan Kebenaran hanya sebagai diskusi-diskusi saja. Hanya permainan kata-kata, tidak pernah diamalkan. Rasulullah itu berhasil bukan karena apa-apa, tapi Rasulullah itu langsung setiap apa yang dia dapat, wahyu yang dia dapat, dia dia amalkan terlebih dahulu. Setelah diamalkan baru di, disampaikan kepada umatnya. Kalau kita kan ngomongnya dulu. Gitu, ngelaksanainnya entar dulu. Nah ini. Oh iya, anak-anak yatim kami juga butuh bantuan ibu dan bapak, tolong dibantu sampai minggu kemarin itu pengajarnya tidak dikasih ongkos yeah. ya tidak dikasih transport kasihan sekali ya mungkin kalau terus-terusan seperti ini bisa bisa jadi anak-anak uh, yatim juga tidak mendapatkan uh, uang juga karena memang pengajian kita kan setiap sabtu dan minggu mereka anak-anak yatim kita kasih transport gitu ya kasih makanan dan apa ada yang yang bisa sekiranya ada gitu ya tapi untuk minggu kemarin itu, pengajar-pengajarnya itu kan. Kayak Abi dari Sukabumi, Ibu Homsa, Ibu Niti. Mereka tidak mendapatkan ongkos itu ya. Sedih juga gitu. Karena tidak ada uang, kosong. Gitu. Tolong dibantu. Bantulah mereka ya. Anak-anak yatim. Membantu kami, membantu diri ibu dan bapak juga. E memang kondisi ekonomi seperti ini. Tapi kan e kita masih sara iwabdoroh itu berbuat baik masih dalam keadaan susah senang kita masih bisa dengan semampu kita tentunya Baik pasti tentang ilmu dan cabang-cabangnya ini ada di surah ke-13 surah ke-13 Ar-Ra'd Ar-Ra'du ya. ini ayatnya ayat ke-16 16, 16 nih, ya sudah tuh langsung 251 ya mudah kalau ibu dan bapak Memiliki uh, Quran sama dengan kami. Ada di halaman 251, surah ke-13, ayat ke-16. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul marrabbu samawati wal arqulillah. Kul, a, kul afad, gitu ya. mata jadi pendek. Karena setelah mata ketemu huruf berdasjid. Kul afad takhaltum min dunihi awliya'a la yamlikuna li'anfusihim. Min dunihi awliya'a la yamlikuna li'anfusihim naf'an wa'na barra'a. Kul hal yas tawil ama wal basir amhal hal tas tawil az-zulumat wan nur tas tawikan matawi tu kata molep samsia jadi pendek am hal tas tawil az-zulumat wan nur Am jadulil Allah shurka, khalqu k, khalqhi, fata al khalqu al alayhim. Qulil Allahu khaliqu kulli shayu, wahhu al al kahar. Nih, kau katakan, mera bus semawat iwal Siapa Rab, Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi ini? Katakan, siapakah Tuhan langit dan Tuhan bumi? Adakah yang menciptakan langit dan bumi Rob, Tuhan yang lain? Kulillah, katakanlah. Semua itu adalah yang menciptakannya adalah Allah. Kulillah. Kul-fattah uh, Katakanlah, patutkah kalian mengambil. Mindunihi dari selain dia, dari selain Allah. Awliya pelindung-pelindung. Itu ya, minta perlindungan selain kepada Allah. Patut. Layam likuna yang tidak mereka menguasai lien pusihim bagi diri mereka sendiri nafan kemanfaatan barra dan tidak juga kemadaratan. Coba bayangin Tuhannya Tuhannya disembah kemudian kebakaran. Apakah Tuhan itu bisa menye menyelamatkan patung-patung kan menurut mereka patung-patung itu Tuhan mereka? Ini kan kasus seperti kasus Nabi Nabi Ibrahim. Saat Raja, Na, itu ya, Raja Namrud Kemudian patung-patung eh, yang dirusak Siapa yang merusak Tuhan-Tuhan ini Ya itulah Itu Tuhan yang paling gede dan tampaknya ada di Tuhan paling gede Di patung paling gede gitu kan Mana mungkin Mana mungkin patung bisa merusak Nah dibalikin sama Nabi Ibrahim Kenapa itu kamu menyembah patung-patung itu Bukankah patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa Tapi ya itu tadi ya Itu Loh, Bayangin Borong-borong bisa nolongin orang lain. Nolongin dirinya aja gak bisa. Kebakaran kan kemarin tuh. Tempat ibadah kebakaran. Patung-patungnya bisa bisa nyelamatin mereka enggak? Enggak bahkan hancur kebakaran. Nah ini. Allah menggugat. Kenapa kamu meminta pertolongan. Meminta menyembat patung-patung itu yang. Sementara patung itu tidak bisa berbuat apapun. Nah ini. Itu ya. Katakanlah. Patutkah kalian mengambil mendunihi dari selain dia, dari sering Allah awliya pelindung-pelindung kalian? Sementara patung-patung itu layam likuna. Tidak mereka menguasai liat pusing bagi diri mereka sendiri. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Naf'an tidak bisa memberikan kemanfaatan. Walau dora dan tidak pula kemandaratan. Kul katakanlah hal yastawi apakah sama al-a'ma orang yang buta. Wal-Basir dan orang yang dapat melihat. Itu ya, perumpamaan. Kalau tadi kan, ya orang yang berilmu dengan orang yang ber, tidak berilmu. Orang yang beriman sama tidak beriman. Bagikan orang yang buta, sudah buta, tuli. Dibandingkan dengan orang yang bisa melihat dan mendengar. Sama enggak, gitu kan. Sekarang, ini, dibandingkan. Apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Amhal yastawi atau apakah sama az-zulumat wan-nur. Gelap kulitah dan cahaya. Am ja lillah. Ataukah mereka menjadikan lillah bagi Allah syurokah beberapa sekutu. Ya yaitu kan tadi. Dengan menyembah uh, patung-patung dan sesembahan yang lain. Sapi atau binatang-binatang lain disembah. Jadi membuat uh, sirik ya. Beberapa sekutu untuk Allah. Khulaku. Oh. Mereka menciptakan. Kahulkihi. Seperti citaannya. Pata syabaha sehingga serupa al-khulk. Ciptaan alaihim atas mereka. Dibuat-buat patung. Dibuat patung dari roti. Disembah-sembah setelah lapar dimakan rotinya. Apakah seperti itu Tuhannya? Kulillah katakanlah. Kulillah katakanlah Allah. Khaliq Allah yang mencipta, pencipta. Kulisya'i. Segala sesuatu. Wahua dan dia Allah. Al-Wahid. Dialah Allah yang Maha Esa. Al-Kohar Maha Perkasa sayang waktunya ya. Nih, di ayat 16 terjemah bebasnya. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah bahwa Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Atau samakah orang yang gelap dengan yang terang? Ya, samakah yang gelap dengan yang terang Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Yang dapat menciptakan seperti ciptaannya Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu Dan dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa Sayang waktunya e, Ibu jangan teranjak teruskan kembali Menarik ini belajar seperti ini Jangan katakan saya bukan keluaran pesantren, sama semua aja. Kalau kita tidak ngerti terjemahnya, tidak ter ngerti tafsirnya, nanti kita tanya ahli tafsir, gitu baru ahli tafsir yang bisa melalui buku Quran, buku-buku tafsir kan banyak, atau melalui ahli-ahli ilmu -ahli langsung pada orangnya. Tentang keutamaan ilmu ini besok kita teruskan ya, masih ada di surah ke-16 ayat 29, uh, masih ada juga di ayat 43. Ada juga di surah ke-35 ayat 19. Ada di surah uh, 9 ayat 58. Nah ini kita ya. Besok kita teruskan kembali. Mohon maaf Ibu dan Bapak waktunya. Dan Ibu tidak beranjak dari tempat masing-masing. Teruskan sampai salat duha. Terus ya. Nggak ada yang susah kok. Nggak ada yang sulit. Kalau ada yang sulit digaris bawahi nanti ditanyakan. Ibu dan Bapak ada saran dan kritik. Jangan sungkan disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 0812 828 7881. Bantu anak-anak yatim kami Silahkan ke RADKM Malaysia eh, Kas kita habis Sehingga transport untuk guru-guru Pekan kemarin tidak dikasih Bayangin aja ada yang dari Sukabumi Ada yang dari sana, ada yang di sini Yang ngajar mereka tidak dikasih ongkos Padahal itu juga jauh dari kecukupan Hanya sekedar ongkos Tapi minggu kemarin tidak dikasih Nah ini bantu ya yang memiliki kelebihan dana Untuk merotel hari Kamis Surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 33 Surah At-Taubah ayat 1 sampai 33 Surah ke-9 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada Saya hanya manusia biasa Tidak lebih dan tidak kurang Benarnya dari Allah salahnya kebodohan saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14a Jakarta Timur. Telepon 85049028 dan 8507664 dengan Ibu Hajah Astuti. 97,9 FM Radio Kaya Manisia Jakarta. RKM Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa Untuk bingkistan hari ulang tahun Kesempatan hari ini Tentunya hari Kamis ya. Oh hari Rabu Pengen Kamis aja Hari Rabu saat ini pukul, uh, Tanggal 28 Januari 2009 ya, Kita sama-sama di bingkistan ulang tahun Saya Ridho Ardiansa bersama Bung Sigit Selamat pagi Selamat mengikuti